2018. október 15-e van, és hétfő a pontos idő, 5 perc számulat reggel 7 óra, ez a kejfejöncsi minden. Amint az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fia a János műsorok. Right tűnik az időjárás, ilyenkor nagyjából 11 fok van, és napközben pedig ennek a duplája a verőfényjel. Ugye ennek később most van egy következménye azzal, szemben nézzünk akkor, amikor. Most általános öröm fogadja ezt a vénasszonyoknak nevezett időszakot. Mához két hétre lesz nagyon messziről jött ember az Aquarium Klub volt lokájában. 29-én este fél nyolc órától várhatóan Filipov Gáborral és Bakás Tibor settenkedővel. 0614890999, valamint Pressure Pressure Pascal anzasen Back is az uh, vágott belém, hogy mennyi helyen nem voltam, ahová mehettem volna. Beleértve a tegnapi kosottéri demonstrációt, ra. Egy csomó helyen ott vagyok, egy csomó helyen, és sokkal csomóbb helyen nem vagyok ott. Ez a műsor azt hirdeti számtalan alcíméből az egyikben, hogy benne van mindaz, amit az aznak, tudni kell, vagy érdemes. E tekintetben vannak bizonyosabb és bizonytalanabb periódusaim. Most inkább hajlok az utóbbira. Így aztán az diktálja az eszem, hogy csak olyanról beszéljek, amiben meg vagyok bizonyosodva, vagy amiben nem vagyok, be, meg vagyok, nem vagyok bizonyos, de azt gondolom, hogy valamilyen szinten említeni kell. Ez a műsor három részből, a zenéből, a szövegből és csöndből, ami a szöveget illeti, annak egy részet tőlem származik, egy része a riport alanyaimtól, vagy interjú alanyaimtól, akiket én választok ki. És akik, ha nemet mondanak, akkor keresek helyettük másokat, illetve helyettük nem, hanem egyszerűen csak keresek másokat, illetőleg. Lehet... Megjelenik az a kérdés, hogy milyen mértékben akarják önök megjeleníteni a világukat. Mindezek által válik teljesé vagy kvázi teljesé az adás. Én itt vagyok, a zene szól, egy riportalany van fél kilenctől. A műsor nagyjából ott véget is ér, szemben a holnapi valami talán már 8 vagy 9-kor véget éri magát, hogy a Portfólió koncertre, koncertre, konferenciára időben elérjek. Így aztán a szokásos nemesféle beszélgetés átkerült Szerdára. 0614890999, valamint 0367761. 06 2018. október 15-én hétfőn 4-es perccel negy-8 előtt. A hétvége eléggé intenzíven telt, és ez a hétvége ez már pénteken kezdetét vette. Sőt, már csütörtökön hétvégi intenzitás volt. Tulajdonképpen nem is tudom, hogy mikor kezdődött a hétvégi intenzitás. Ennek a hétvégi intenzitásnak a szószoros és a szóátvít értelműben sok öröme és sok áldozata volt. Hogy az áldozatok közé beletartozik egy az én televízió műsorom, az nagy valószínűséggel ezen a héten kiderül. Erről ennél többet nem szeretnék mondani. Nem az én tévéműsorom, hanem az általam vezetett tévéműsor, így pontos. 1489099 063677 2018 Október 15-én hétfőn pontban 418 órakor Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Amit ma elmondhat, ne holnapra! járt én A hét a szokásos módon megy, berészve minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. A jövő hét az nagyon rövid lesz, hozzáti vagy a holnapi nap se lesz, hosszú, meg 8 órakor elmegyek, nagyjából. A jövő héten pedig csak csitörtökön és pénteken lesz időre bonyolításuk Egy 29-én nagyon messzire jött ember, az akvárium klub volt lokájában, Bakáccsal feltehetően, Filipokból feltehetően és velem. Este fél nyolc órától. to me, don't think like it, baby, make, make me know you really care, make me jump into turn, Spice, spice, close of my love Freak out the new lights die Oh yeah. Azt írja a népszava, hogy 80 író, költő, közíró és további több mint ezer ember tiltakozott a parlament előtt a hajléktalanság kriminalizálása ellen tegnap délután. Néhány órával később hétfőre virradóan pedig életbe lépett, tehát életbe lépett az a rendelet, amely alapján a hajléktalan embereket most a létük miatt őrizetbe vehetik. Nemes Gáborral valószínűleg szóba kerül majd a németországi bajorválasztás. Én lemaradtam az esenyiféle féle diktátorról, a Honpolasz szerint nagyon jó. vagy nem meglepő, az ellenzék nyert a szombathelyi időközi választáson, ugye erre Ceglédi Csavának a közéletből való kivonás miatt került sor. A hódmező vásárhelyi képviselőtestület feloszlatásáról jelleg nincsen szó. de kikaptunk a görögöktől, így aztán az észtek elleni talán mai mérkőzés jelentősége megnőtt. Címszavakban arról, amit itt a népszava írt, előtte címszavakban, amit én gondoltam a világról, ez nem volt sok, 0614890999 és 063677161. 5 perccel fél 8-cel, hogy önök mit gondolnak a világról. Vagy megtartják maguknak. az idő. Kettő perc múlva lesz fél nyolc. Nincs kedvük beszélgetni velem? Nem tudom, hogy miről, mert hogy... Fél 8 és 8 között Elsimon László lesz, aztán nem sokkal utána elmegyek a portfólió konferenciára, ami már előkészítése annak az együttműködésnek, ami majd Füriás balázsal lesz. Azzal a Füriás balázsal, aki ki tudja, hogy hol helyezkedik el abban a tengelyben, amely Budapest vezetését illeti, de hát ez nem is elsősorban vagy nem ez elsősorban a készítendő műsor témája, hanem fővárosú Budapest. Szerdára kerül át Nemes Gábor, én hétfőt és szerdát javasoltam Lázár Jánosnak, ő azonban Benyó Ritának se nagyon hosszan ért rá, hogy aztán a csinak rá akara -e érni vagy sem, majd kiderül. Aztán pillanatok alatt itt lesz a péntek. azért némi kíváncsisággal várok, hiszen a héten egy találkozó majd meghatározza azt, hogy lesz -e együttműködés a televízióval vagy sem. Aznap délután a honpolával néhány kilométerrel arrébb helyezzük magunkat, ahonnan kett hajnalban térünk meg az 56-os forradalom napján. Így aztán a jövő héten bár 10 ezer rosszul mondtam, mert akkor lehet, hogy szerdán, csütörtökön és péntek el lesz műsor, ezt Igen, szerdán, csütörtökön, péntek el lesz műsor. Az azt követő hét megint csonka hét, ugye minden szentek napja miatt, így azon a héten nagy valószínűséggel csak hétfőn, kedden és szerdán lesz műsor. 29. lesz a nagyon messzire jött ember, 2018 második fél első összejövetele. 29-en Narcisz napján, este fél nyolc órakor az Akvárium Klub volt lakájában bakács Csal és Filipovval, aki már visszajelzett. Bakács is igen, mondott, hát csak nekem kell oda elvergődnöm, meg hát önöknek a belépés díjtalam. A, arról a jelenségről akarok neked beszámolni, hogy nap mint nap hogyan zaklat föl ö, csokorba köthető mennyiségű ilyen magyarországi jelenség. Most egy példa, hogy a Milliárdnak nevezett hajó, meg a repülőgépek, aztán annak az elkenése, az osztályfőnök zavarban elmondott szövege, és aztán másnap reggelig ez nem nyugszik bennem, reggel, mikor elindul a műsorod, megszólalsz, valami nagyon jó zenét hozol, és akkor ez az egész szépen elcsendesedik, és hallgatom azoknak az embereknek a hozzászólását, akik hasonlóan gondolkodnak, és ez meg róla, mint én, a riportalanyaidat, és akkor olyan tíz óráig rendben van a dolog. Kibírom már a brékét. jársz <Szorítan> most? Most Dresda mellett vagyok, és megyek Brémába. De látod, hogy milyen érdekes, hogyha önmagában én azt szerettem volna, hogy azt mesélt, hogy most ott, ahol éppen te vagy, mi van, azt önmagától nem tetted volna meg, volt szó itt mindenféléről szándékosan, most ezt nem száll, az nem szét, de az, hogy most éppen veled mi van, azt nem tartott szükségesnek elmondani, úgyhogy nekem kell megkérdezni, hogy mi van ott, ahol most te jársz? Hát gyönyörűséges kék ég, nem tudom miért, de nagyon csendes forgalom, hogy zavartan lehet haladni, és körülbelül még egy órát tudok menni, amikor meg kell állnom egy 9 órás pihenőre. És nagyon élvezem ezt a környéket, tényleg nagyon örülök. Ez ugye a foglalkozásodból adódik, hogy akkor most 9 órát pihenned kell. Igen. Hány óra, alatt, ismered. hány óra után kell ennyi pihenni? 9 vagy 10 óra vezetés után, ami azt tegnap élet uh, 10 órakor indult számomra, úgyhogy még közben volt egy pihenő. Hánynak megérkezed? So, holnap reggel 6 órára kell Brémába érnem, úgy kell kiszámolni, hogy kicsit hosszabbat is lehet állni, és holnap még 7 órát kell hagyna Látod nekem Brémáról semmi nem jut eszembe, mint a brémai muzsikusok, soha büdös életben nem voltam Brémában, te voltál? Én úgy voltam Brémában, hogy már minden irányból körüljártam, és természetesen így szép sorban el is megyünk az aszanyommal ezekben a városokban mert nagyon szépen De most a munkádból adódóan, de... hogy Brémába mész, ott van neked annyi időt, hogy körülnézzél, vagy arra nincs idő, vagy nincs energia? Nem, nincs idő rá. Nem is nagyon lehet a kamiont se holott hagyni. Rollert hoztam magammal, hogyha el lehet távolni, 1-2 kilométerre a roller, mindig megpróbálom, de még eddig nem sikerül. De a kamiont azért nem lehet magára hagyni, mert ellopják? Nem, nem, nem a ahova tenni. Az autópálya mellett Igen. van parkoló, ott le lehet tenni, de onnan nem tudok bemenni a városba, onnan messze van, Aha. az autópálya nem lehet rollerolni. De próbálkozom már... És ahova mész, onnan meg egyből el kell jönnöd. Igen, de képzeld voltam Hollandiában úgy bevásárolni, hogy a telephelyen, ahol a rakodás történt, ott hagytam a portocsit, és a kamionnak az elejével bementem a belvárosba. De azt nem tudtam, hogy hova jutott. Képzeld el egy egysávos út be a belváros belseje egy olag kisvárosban, ahol jobbra-balra biciklis van, és középen csak egy számon mehetnek az autók. És ha szemből jön valaki, akkor az kitér, illetve egymásnak kölcsönös. És senki nem lepődött meg azon, hogy én egy irdatlan méretű kamion elejével mentem mindenhova, a legbelső parkolójába egy, egy voltam. Ez mikor volt? Olyan volt, mikor természetesen így kéne járni. Ez mikor volt? Ez most volt, olyan három ezelőtt, jó meleg nyáron, nagyon szép időben. És akkor hol tudtál parkolni? Hát egy, szó szerint egy, egy olyan boltban, hogy most képzelj el egy otthoni kisebb, ö, ö, nem bevásárló központot, hanem a belvárosban is vannak olyanok, amik, amik mellett van 20-25 parkolóhely, és egy ilyenbe beálltam egy, egy a sok közül. Azt hát nekem két helyet elfoglalt Igen. az autóm, Ami mindenkinek rendben volt, vettem sajtot, azért mentem oda. Milyen hát, a kihasználtságod, szóval egy hónapban mennyit vagy úton? Tehát 13 ezer mentem az elmúlt hónapban, sokkal többet nem is nagyon lehetne, mert ha elosztod azt, hogy hány órát lehet vezetni, egy héten ötösen 56 órát lehetne menni, akkor ez nem jön ki többre, tehát 13 ezer és sokkal többet nem tud menni az autóztukailag, annyit megmentem. Ha mondjuk megjössz hétfőn szó. délután, akkor mikor indulsz újból? hogy 7 haza érek, Nem, de csak, egy, péld, csak egy egyszerű példát vettem, tehát hogy mennyi időt törd lesz jó itthon. Jó péntek éjszaka éjfélre hazaértem, és most este tívórakor indultam el otthonról. És akkor mennyire van kihasználva az idő azokkal, akiket egyébként nem tudsz magaddal vinni? <gül> hát nagyon. Hát igen, ilyenkor aztán képzeld el, hogy semmi másról nem esik szó, csak a saját életünkről, Három órát beszélgettünk reggel az ágyban a reggeli kávéig, majd a kávézás után még másfél órát. Úgyhogy ond, ondattól már ebéd következett ki is hajtuk a reggelit. És aztán képzeld hogy hogyha valami alapásra fogok a kezembe, hogy valami hozzányújjak, akkor is a, az édes beszél, beszél, és alig várom, hogy befejezze, hogy én is beszélhessek. A hát ez a, a szintbá szint a... defektus. Itt most már adósságtörlesztésről nincsen szó, vagy van még? Van, a hézes azt részéről még van bőven, tehát próbálkozunk. Egyensúlyban még csak egy-két év múlva kerülünk, de ez, ez nem olyan megterhelő súlyos, mint ahogy egyedül csináltam. Kettőnkönnye. Mikor jössz vissza? Most szerda, a csütörtök hajna körülbelül. Így. Vajon 29-én el tudsz jönni, vagy arról hát, még fogalmad nincs? Hát van fogalmam róla, ez attól függ, hogy a, az a program a hétvégén hogy alakul. Már ilyen volt, hogy megpróbáltam már eleve úgy kormányozni a dolgokat, hogy a hétfőhöz jön. Most alig váltam, hogy tudjam, hogy 29-e is van írva a aztán ez hétközben ki fog derülni. De az is lehet, most képzeld el, hogy mi ketten az édesatvonyommal azt tervezzük, hogy beülnék a kamionba, és hogyha ez a hétvégén neki szabadsággal jár, akkor viszont ő jön velem, és én nem megyek haza. De 29-ére meg hazahérünk. De azt már tudod, hogy akkor hova fogsz menni? Tehát annyira előre látsz? Nem, három-négy nem, napra látom előre. Vigyázz. Egy ilyen út, amikor véget ér, csütörtökéjel, akkor előző nap körülbelül megtudom, hogy mi a program. Vigyázz magad édesem. Rendben, de hallgatlak minden. Rendben, köszönöm Csia. szépen. Kilencmerc múlott fél nyolc. Látítünk a hozzá, akkor az kilenc kilenc Take your passport and shoes I'm a And your sedatives of tips Ooh, I'm a black star. You're the flash in the pen I'm the I'm the great I am I'm a black star I'm a black star That happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. Sinte minden mindennel összefügg, ugye meglehetősen feldúrtan távoztam pénteken a felvételről, és ugye ezen gondomat, amely a feldúltságban összpontosult, megpróbáltam emberekkel megosztani, és telefonáltam, és azért nem kihangosítom, telefonáltam, mert japán autó még egy felújított szoftverrel is úgy működik, hogy felébe harmadába hallják, akikkel én beszélek, azt, amit én mondok, miközben én tökéletesen hallom azokat, beszélek. Egy rendőrségi autót megúsztam, ám a második leállított. Ezek a dolgok, ezek teljes mértékben összefüggenek egymással. A feldúltság, a telefon, hogy leintik az embert. Kérték a papírjaimat, megállapították, hogy van biztosítása, mert meglepte őket. Két nagyon szimpatikus fiatalember volt, sokkal többet nem szeretnék mondani róluk, nem akarnám, hogy rájuk ismerjenek. Mondta az egyik, hogy régen látott a tévében, mondtam neki, hogy hát igen, erről most én is tudnék mesélni, de majd másnap leszek. Hol leszek? Az ATV-ben. Mire azt mondta, kapásból én nem politizálok. Mondtam, jó. Én csak azt mondtam, hogy az ATV-ben. A másik, egy magasabb fiatalember, aki fiatalabb volt az elsőnél, azt kérdezte tőlem, hogy nincs-e szükségem személyi sofőrre. Így. Erre szokták azt mondani, hogy az ember jel nem tud, mert ugye sok minden eszembe jutott, de hogy ezt meg fogják tőlem kérdezni. Ugye örülhettem volna annak, hogy ezek után az ember nagy valószínűséggel megúszta ezt a szituációt, de akkor már azt foglalkoztatod, hogy vajon én úgy nézek -e ki, mint akiből ki lehet nézni azt, hogy valakit személyi sofőrként alkalmaz, aki momentán szemben állva velem még rendőr. Köszönöm én nem az az alkat vagyok, aki személyi soffőt tudna alkalmazni. Én az összes takarítónőmmel valami magánéleti viszonyt akartam kialakítani, mert hogy én ezt az ember embernek kizsákmányul, ő a szituációt rosszul bírom. Így aztán az összes takarítónő megszabadult tőlem. Ezt némileg értette, illetve nem értette a fiatalember, de hát az kiderült, hogy itt most kettőnk között ilyenfajta reláció nem fog létrejönni. Nem sokkal ezt követően, az első emberrel arról beszélgettük, hogy hogyan alakult a rendőrség társadalmi presztízse. Ez legalább annyira meglepő volt, mint a személyi sofőrség, csak kevésbé volt konkrét. De aztán konkréttá vált különböző történetek által. Ő személyes történeteket mesélt, én meg hallgattam. Amikor elköszöntek tőlem, és én megköszöntem, hogy nem büntettek, meg csak figyelmeztettek, akkor szinte sajnáltam, hogy elköszöntek tőlem, mert olyan jól beszélgettünk. Megfejebb ők mondhatták volna azt, hogy sajnálják az apropót. And I'm gonna tell the aztán egy csomó dolog történt velem, mint hogy csomó dolog történt velem ezt megelőzően is, amiről évekkel ezelőtt még beszámoltam önöknek, de aztán rájöttem arra, hogy kontraproduktív. Tudják az alaptörténet a Molnár Gál Péterrel, de ezt most majd csak a betelefonáló után fogom elmesélni. Jó Lakatos is számhagyok. Éppen te voltál hasonló. a fejemben. Hiszen a rendőrök e, után hasonló. beletalálkoztam. É, én meg akartam mesélni, hogy elég hasonlatosan gondolkodunk, mert én az utóbbi időben kétszer is beszélgettem rendőrökkel, és feltétlenül igazoltatás kapcsán. És nekem az az benyomásom, hogy sokkal inkább civil szakmaként működnek, mint legalábbis úgy gondolkodnak, nem pedig erőszak szervezetként. Hát akikkel én beszélgettem, azok mindenféleképpen. Tehát olyan, mintha egy vízlejték szerelővel beszélnék, neki is van egy foglalkozása, teszi a dolgát, de abszolút nem éreztetik azt, vagy lehet, hogy belé, nincs is beléjük súrkölva, hogy ők most fölötte állnának a többi magyar állampolgárnak, mert hogy bármit megfehetnének. mi milyen szituáció... Én te... egy alapvető változást érzetem. Nem. Te milyen szituációban kerültél össze a rendőreivel? Uh, az egyik alkalommal, ahol parkoltam, ott igazoltattak előtte másokat, és mondtam, hogy félreáll, mert nem... megtennie, hogy félreáll, nem akarom elütni, amikor kitalatok. Ebből kezdődött a beszélgetés, hogy azt mondja, hát az nem lenne jó, mert a terrorcselekmény Hogy vagy? De, e, hogy vagyok? Jó volt a hétvége, megnéztem a pályán. én azon gondolkodtam, hogy mérik, hogy ennek a, a nézettsége például többen, mint ami a nagyon ehhez hasonló, nagyjából fél éve megszűnő műsoré volt. Igen, mérik természetesen. És több? Volt már több. Most volt éppen, már. most például éppen arra szól fölfelé, a múlt héten már talán a 63. volt. Több. Talán nem tudja Majd kiderül, Úgy ez most egy érzékeny téma, mert most éppen helyzet van. A hétvégén esküvőn voltam a honpolával, egy híres ember vett el egy másik híres embert, és a vendégek között is sok híres ember volt, meg nem híres ember. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Lemaradtam a műsor első tíz percéről, Igen. ezért kérdezem, hogy a például... szólt benne! Tessék? E, jó, de én nem tudtam, miről maradtam le. Azt akartam, csak szerettem volna megkérdezni, hogy a pénteki feldúltságáról volt-e ott szó? Nem volt, ezt már tudom, és ezek szerint akkor ez nem is publikus még, hogy ott... Nem, mi még nem publikus. Jó, akkor, akkor ennyi köszönöm. köszönöm. De nagyon szépen köszönöm az érdeklődését. Szívesen megosztanám önökkel, de nem lenne célirányos. És akár hiszik, akár nem, ez engem nagyon foglalkoztat, hiszen a múltban ezt minden gond nélkül megtettem, és ugye itt jön a Molnár Gál Péter történet, ugye ez nem pontosan erre illik, de ugye amikor a Cserha, mivel csináltam az interjút, és a Molnár Gál készített föl, akkor a Cserha még bizonyos idő után megkérdezte, hogy ezek a kérdések, illetve nem a Molnár Gál Péter kérdéseihez, és akkor mondtam, hogy de igen, és akkor itt elindult egy beszélgetés, majd kiderült, hogy ezt követően Molnár Gál Péter Cserhalmi Györgyel is beszélgetett, valószínűleg nem a Molnár hívta fel az utóbbit, és akkor azt mondta nekem a Molnár Gáll Péter, amikor találkoztunk, hogy nem azért beszélgette velem, hogy azt aztán x időnből visszahallja a Cserhalmi Györgytől. Ez itt egy tantörténet volt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, haláltul a nagykarizsáról. Azért telefonálok, mert Lemaradtam a Borbé Mihály Süle beszélgetésről, és szeretném megkérdezni, hogy ezt valahol meg lehetne hallgatni? Biztos, hogy velem akart beszélni? Hát én a civil rádiót hívtam. Az lehetséges, de én fialajános vagyok, és szerintem ő nem engem akart felhívni. De ön is a civil... Hát ez a szám van rajta, hol lapon? Ez így van, tehát jelen pillanatban itt én ülök az őrházban, de az a beszélgetés, ami ránt önérdeklődést mutat, abban én nem fogok tudni önnek segíteni. Aha, értem, és tudna esetleg valami olyan elérhetőséget adni, ahol... Ez milyen műsor volt? Ez egy jazz műsor volt, szerintem vasárnap este. Azt mondják, hogy te legyen szíves telefonáljon 10 és 11 óra között. Jó. Ugyan erre a számra? Igen, hát ha nem kell Jó. Köszönöm Viszont szépen. Viszont Kilenc A későzők lesz nyolc Későzők nagyon jó hangulatú esküvő volt, függetlenül attól, hogy a honpalával volt némi félszünk, mert az elmúlt időben... Hát elsősorban az én jó voltamból mindenkivel összeveztünk. Nekem olyan nagyon sok hozzám közel álló ember nincs, de azokat is megritkítottam az elmúlt időben, elég jelentősen. Hogy ez olyan önsorsrombolás volt-e, vagy mindegyikben igazan volt, ezt most azért nem tudom Önök elé tárni, mert akkor mindegyik történetet el kéne mesélni, én most csak itt a jelenséget osztottam meg Önökkel. Valamit kifejez, hogy a honpola mellettem maradt, mert egyébként valószínűleg, hogyha egy ilyen Terminátor lennék, akkor nem tartana velem, de ki tudja. Bizonyos szempontból kaland velem az élet, hogy hát ezt kívánja a másik fél kalannak, hát e tekintetben én nem biztos, hogy egy ilyen jó kívánság sor vagyok. Voltam udvaros dalotya koncerten is, a szemben. 06148909999, szóval mint 0636771161. Jó reggelt. Jó reggelt, Csernami Dániel vagyok, és telepi nap a Hobónak a lennetlemtató koncertjén voltunk, ott am azért telefonálok be, ami hát elég vegyes érzelmekkel jöttem el utána, Uh, alapvetően a koncert az olyan jó volt, és még mindig azt gondolom, hogy ő az, az előadó ki kifejezi azt, amit a világról vagy az országról gondolok. Ami miatt ilyen borszaszó felemás érzéseim vannak, az a közönség volt, uh, akik miatt gyakorlatilag úgy a koncert, mint hogyha egy elvágták volna. Mert? Uh, hát mert volt néhány, olyan, nem, nem tudom, hogy nagyon korak lehetőket nevezni, akik viszont hangosan kiabáltak be, mint egy ilyen kívánság műsor jelleggel, hogy. Viszonyban, hogy játszad akkor ezt a számot. Azt a hóval nagyon rosszul bírja. Igen, ezt nagyon rosszul bírja, és a, a koncert közepén még mondtam, hogy hát őt nem lehet igazából főhúzni, mert annyira jól érzi magát ezen a koncerten, e, aztán ráadás nem tudom második száma, ami nem tudom, hogy az utolsó lett volna szám, egy, egy új szám volt, lehet, hogy nem, e, akkor megint ez ugye előfordult, és akkor gyakorlatilag a szám végén így egyet intett, és akkor így le is vonult, és akkor beúszák a függönyöket, és úgy mindenki ment haza, Uh, valószínűleg hasonló érzelmekkel, hogy vártak volna még valamit, érültek volna a koncertnek, de néhány hát nem, finom azok, idióta miatt ez vége volt így. Egy dolgot mindenképpen meg kell veled osztanom, hogy a könyvedet jobbról balra, balról jobbra teszem, ugye én alapvetően nyáron szoktam olvasni, illetve akkor, amikor az rkm vagy a tengerparton elfekszem és aztán fölsekelek, se kelek. Uh, úgyhogy Miután ez az állapot nem tudom, hogy változni fog, előbb-utóbb keresek egy időpontot, amikor mindenképpen beszélünk a könyvedről, de könnyen lehetséges, hogy egy olyan beszélgető partnered lesz, aki úgy kérdez téged, hogy közben nem álltad téged azzal, hogy elolvasta. Mivel azonban azért is kaptam meg ezt a könyvet, hogy beszéljünk róla, nem szeretném nagyon elodázni, de ezt el akartam neked mesélni. furdalásom tízes skálán azért nem tízes, mert azt gondolom, hogy ez nem lelkismeretfordulás kérdése, de, de azért is jó, hogy telefonáltál, mert Előbb-utóbb nekem kellett volna inkább előbb telefonálnom. Csak ezt azért akartam neked mondani, hogy rövidesen telefonálok, hogy találjunk egy dátumot, és csak reménykedni tudok abban, hogy egy készséges partnerrel lelek, aki képes lesz a saját könyvéről úgy beszélni, hogy közben elnézi a másiknak azt, amit most elmondtam, és csak azért nem folytatnám tovább, mert nem szeretnék hevesebb érzelmeket kiváltani magamból, hogy én miért is viselkedtem így, miközben nagyon igyekeztem. Szerintem nincs semmi, tehát. Jó, Jó rendben. De, de rendben van, akkor elő fogok kerülni, és akkor keresek egy pontot. Köszönöm rendel. szépen. Én... Cserha Midániát hallottak. Egy telefon megúsztam, de a következő telefon nem fog megúszni, akkor időpontot kell megbeszélni. Ugye a megúszás az arra vonatkozik, hogy nagyon szégyeltem, hogy azt akartam mondani, hogy ha most nyár lenne, akkor könnyen lehetséges, hogy előbbre tartanánk belejött, vagy abban a három hónapban mennyit olvastam, amikor nyár volt. Mondjuk olvashattam volna még annál is többet, de most nincs nyár, és hiába van jó idő. Mondjuk olvastam Komáromban a múlt héten, de az arra alkalmatlan volt, hogy kevés volt, hogy Serhalmi Dániel könyvét átolt szettig elolvastaná, pedig én nem tudtam azok közé, aki úgy, úgy beszélget valakivel egy könyvről, hogy mondjuk olvast az első tíz oldalát, és aztán abból adódóan megpróbál bele úgy beszélgetni, mint hogyha az egészet ismerni. Azért sohajtottam, mert nagyon aggódtam, hogy haragudni fog rám. Néztem tegnap Székely Lászlót, aki kisvábi András vendége volt. Székely László személye és a történet annál az asztalnál is téma volt. Ahol az esküvőnél ültünk, csak azért nem mondom, hogy ki kell ültünk, mert nem, nem nincs értelme. Tehát nem akarok jelentést adni a király udvarából, de örültem, hogy a Svábi beszélgetett. Az kevésbé. Belejt, hogy ennek az egésznek, ami Székelyel kapcsolatos, most úgy tűnik, hogy csak eleje volt, de vége nem. Hogy ilyen esküvői nép milyen érdekes képet mutat másnap. Ez egy ilyen ottalvós esküvő volt. A mester állítólag utalást tett arra, hogy akár mi sorra következhetnénk. Én ezt kevésbé értettem így, de valószínűleg itt a fraj dolgozik. ma a barátnőmmel, akit nőmnek szoktam nevezni. nagyobb mértékben vagyunk egység frontva forva mint a közelmúltban, bármikor. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó oldás. 06148 909999 és 0636771161. It is a Caroline Shanky. she me cry, Laci azt írja, XY, aki férfét vagy, hogy 3 perc 42 másodpercenként megáll az internetes adás, eddig ezt 50 percenként csinálta. Mondtani, Jó. Hát akkor a Júpiscinek mondjuk meg. Júpiscinek mondjuk meg, egyben köszönjük is meg, hogy... Ezt az egyébként nagyon unalmas műsorot, hogyan próbálja érdekesebbé tenni. Lejjebb. Nem arra, erre. Ilye. Ja. Megint elment. Én nekem otthon nincs egerem. Most miért nem szólasz meg, édes barátom? Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Több mint 1100 milliárd forintra rúgó folyamatban lévő, illetve a jövőben megkezdődő fejlesztéseket is tartalmaz. Az a 62 tételből álló lista, amelyet a kormány mutatott be a főpolgármesterrel folytatott tárgyalásokon. A magyar idők birtokába kerül dokumentumban a befejezettek mellett 27 az elkövetkező években megvalósuló magasépítési és közlekedési beruházás szerepel. A Budapest 2030 tervhez kapcsolódó felsorolás a fővárosban látható felsőoktatási állami és közigazgatási sport, zöldterület és kulturális fejlesztések mellett Számos olyat is tartalmaz, amelyek előkészítése megkezdődött, de a tényleges kivitelezés csak a következő években indul el. A szervezők becslése szerint 240 ezer ember tüntetett hétvégén Berlin központjában egy nyitott és szabad társadalomért a rasszizmussal és idegen gyűlölettel szemben. A résztvevők az Alexanderplatz térről a Berlin szívében található parkhoz vonultak egy hat kilométeres útvonal mentén. Sokan tartottak transzparenseket és léggömböket a kezükben, egyes autósok pedig olyan feliratú transzparenseket helyeztek gépjárművükre, amelyekkel a jobboldali retorikával, a gyűlöletbeszéddel és a hátrányos megkülönböztetéssel szembeni ellenérzésüket fejezték ki, vagy amiatt tiltakoztak, hogy számos bevándorló életét vesztette a földközi tengeren. Heiko Maas, német külügyminiszter erős jelzésnek írta le a megmozdulást. Majdnem duplájára 12%-ról 21%-ra nőtt a császármetszések aránya a világon 2000 és 2015 között állapította meg egy friss kutatás. Az életmentő műtét a szegény országokban sok kismamának nem áll rendelkezésére, a gazdagabb országokban azonban túl gyakran alkalmazzák. A Lancet brit orvosi lap friss számában közölt tanulmány alapján az országok 60%-ában túl sokszor, 25%-ában túl ritkán hajtanak végre császármetcést, ami arra utal, hogy széles körben hagyják figyelmen kívül az ajánlásokat. Péter több szempontból is van jelleg a belpolitika reflektor fényében egyrészt az etikai bizottságról írt egy nagyon furcsa kis szösszenetet, amely furcsasága elsősorban abból adódik, hogy a saját pártja etikai bizottságáról úgy ír, mint hogy egyébként az ember az oroszlán bajszával vagy játszik, vagy nem játszik, és annak függvényében, hogy ketrecen belül, vagy ketrecen kívül van, a másik, amikor um, az LMP úgy tűnik, hogy etikai eljárást indít, hogy majd tényleg indít, vagy nem indít, nem tudom, uh, Ungár Péter ellen, mert hogy uh, egy anyukájával közös cégbe, uh, már itt elveszteném egyébként a fonalat, ha más mondaná, hogy az anyukája Schmidt-Mária betársult milliárdos összeggel, Mészáros Lőrinc, és akinek a társa Mészáros Lőrinc, az üzletben az ne legyen az LMP tagja, vagy ne legyen LMP politikus Mészáros Lőrinc nélkül, ember legyen a talpának egyébként a feje tetejére, a talpár állítja elnézést a szóismétlését, Ungár Pétert, akiben egy személyben megtestesül valami, amit itt most nehezen tudnék nevén nevezni. Mondhatnám azt, hogy Ungár Péter a magyar politika állatorvosi lova, de hát ez ennél nagyobb az ember hétfő reggel, 8 óra után 7 perccel, az még sem mondjon. Egyáltalán a magyar politikai életnek annyi állatorvosi lova van, amennyi nincs abban a ménesben, amit most éppen Lázár János felügyel, aki vagy előkerül a héten vagy sem. Azért lassan a határára érkezem annak, hogy nagyon mértékben, tehát azért ugye egyrészt van bennem snobbizmus, másrészt ugye a jelentés az árboczkosárban vannak ilyen stratégiai búják, ahol az ember megáll, és akkor azokon belül megnézi, hogy milyen az élet a tengerben, de azért nem mondanék le az önök jelentéseiről. Tehát azért egyelőre több hallgatón van, mint a Heim Lázár János, a naptáramban. Ha fordítva lesz, azt gondolom, hogy ez nem lesz jó. Lehet, hogy akkor fontosabb embernek fogom képzelni magam, de akkor már nem lesz rádióműsorom. Lehetséges, hogy egy gumiszobában le fogok lakni. Fefó, ez ugye, ezek a szavak azért hangzanak el így, mert gondolkodom, és egy másik szót kezdek mondani, mint amit végül kimondok. 0614890999 és 0636771161. Ezt a gombolyagot nem akarják önök tovább gombolni, vagy esetleg egy másik gombolyaghoz nyúlni. Like oh, 8 óra múlott 8 perce. Yeah, yeah. Oh I'll be free. Ain't that just like me? 1 4 8 9 0 9 9, 9 0 6 6 7, 7 1, 1, 6 1. you the train from Potsdam flats. You never knew that that I could do that. Just walking the day. 061 48 90 99 bármilyen témában. The A man walking lehet, hogy azt is hallják, hogy a hétvége folyamán néhány agysejtemet elpusztítottam némi alkohollal, és most regenerálódom, már ahogyan egy ilyen életkorban lévő férfi ember regenerálódni tud egyáltalán. Hát igen, a gyönyörű időről jutott eszembe, hogy a testvére még szombaton elmentek kirándulni a Budai-hegyekbe. Még én vigyáztam a, a, a, a nem mamájára otthon, és akkor most ma meg elmegyünk együtt a kirándulni. Még mondták, hogy elmegyünk együtt kirándulni. De hova? Olyan, olyan. Hát, mondja a Dorlafához, vagy még följebb testvére még kell megyek, mert olyan fész idő van. Jó, te és a, Igen. Én különben tanítom a nyolcadikos ismerőszömet, hát ingyen tanítom, és most, most annak örülök, hogy egy kicsit jobban megy neki a, a, a matek, úgyhogy már, most, most már látom, a há három hónap van még hátra, hogy, hogy a felvételére készítsem a, a gimnáziumra, és, hát, és, és úgy látom, hogy lehet, hogy fog sikerülni. Minden nap megyek hozzá, és sokat, gyakorolunk. Sok sikert! Örülök. Én a lányomat láttam a múlt héten, tegnap eszembe jutott, de aztán végül is nem beszéltünk. Például belőle mi lesz? Halabány Nincs. Annak ide anyukámat az ilyen dolgok nagyon izgatták. Engem is foglalkoztat, de... Van valami halvány sejtelmem, hogy többet nem megyek pszichiáterhez, függetlenül attól, hogy majd olyan reggel valamikor azért nem kismértékben szorongok. Hogy mit a szorongok, azért ugye azért rossz kérdés, mert a szorongás az egy tárgy nélküli félelem. nulla 06, 148 9, -9, -9 és 06, 36, -77 -1 -1 moods Vella set round on tuesday, tuesday, tuesday. real bad pieces snacks making all the homies mad thursday Papa blind to the polly in the hole by friday When the front. sokáig van a szabadság, mert aztán már, mint a betelefonálási szabadság, mert rövidösen felhívom Újhely Istvánt. Bárki újhelyi István előtt ki tudja, hogy utána lesz -e még rámód. 0614890999 és egy először. Don't listen to the crowd Say just a 0 hat hét egy más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 Jó reggelt, lehet! A vonalban Újhely István. Újhelyi István. helyi vitára hívja a Nagykörösi Fideszes Önkormányzat a Szerhentini ügyben. Ez nem sokkal azt követően volt, hogy te felszólaltál a parlamentben, ami egy nagy menetnek bizonyult, mert hogy báratlanul, vagy nem báratlanul nagy vízhangja volt. A Nagykörösi Önkormányzat hogyan reagált? Jó reggel, jó reggelt. A Nagykörösi Önkormányzat megelőzte szolgalerően a a Magyarországgyűlés és a kormányt, és már a szergenti jelentés vitája előtt elfogadott egy nagykörösi közgyűlési határozatot, önkormányzati határozatot, amelyben elítélik az Európai Uniót és megvédik a magyar kormányt. Tele van hazussággal és buta mondatokkal az egész határozat, és ezért jeleztem a polgármester úrnak egy levelet és írtam neki, hogy rendben, akkor én szembeszállok az ő érveikkel, és oda megyek Várcjöröste ezen a héten, kütörtönet, tíz ura, akkor nyissa ki a városháza ajtaját, a dísztermet, jöjjön oda, hozhatja felem az egész helyi Fideszt is, és ö, együtt dolgozunk el az hogy mi is ez a bizonyos jelentés. Mi lett belőle? Most megyek, majd csütörtökön, nem reagált a polgármester úr, azt a nagykörösi barátaimtól tudom, hogy ö, van némi kétségbeesés, mert a fideszes helyi királyok mindig csak addig nagy tájúok, amíg nem tanálkoznak valakiről. De te aki... elfogsz menni oda a csütörtökön, és mi lesz? Mi lesz, ha nem lesz nyitva az a terem? Akkor lesz egy másik alkalom, vagy egy utcai nagy gyűlés lesz, vagy mi lesz? Akkor, akkor az utcán elmondom a véleményemet, mert nyilvánvaló, hogy lesznek ott emberek. A, nem csak a szócik, hanem biztos jönnek provokátorok is, olyanok is jönnek, akik majd ellenem akarnak ott tüntetni. Én ott leszek az egészen, mert hogy ha van egy kis férfiasság, és az érveiket meg tudják védeni a nagykörössi fideszes vezetők Csütörtökön hánykor lesz? A csütörtök 10 óra, körös városháza, mindenki szeretettel várok. De úgy nagyjából körvonalazod az, hogy szerinted mi fog történni Csütörtökön, mert és itt most levittem a hangsúlyt, bár mert, után, mert el nem nagyon szokott mondat végződni. Bocsás, meg ezt sem mi, mi lesz a szerinted ott tíz órakor? Elfogsz fogsz menni nagykörösre, és? Nyilvánvaló, hogy hát most eljátszuk már úgy, mintha nem értenénk. ha én nem értenék, hogy ez miért kérdezed. Ez egy uh, figyelme keltő akció. A Fideses kormányzatok arra készültek. Hogy, most ugye olyan korábban más a migrációval kapcsolatban volt, amikor egységesen szinte az összes fideszes önkormányzaton keresztül ment az, hogy egy ilyen határozatot hoztak, amit nem nagyon lehetett érteni, hogy az önkormányzatok életében hol fog szervesülni, vagy szervülni, de végül is megtörtént. Valójában Círa egy kicsit előre szaladt, és a Fidesz elfelejtette őt értesíteni arról, hogy most nincs ilyen terv. Ezért mondtam, hogy ő, ő nagyon-nagyon kiakatta szolgálni az országos kommunikációt, és hogyha én jól tudom, mert más fideszes önkormányzatokkal is beszéltem, más fideszes önkormányzatokban ülő szoci önkormányi képviselőkkel is beszéltem, hogy máshol is terve volt véve, és érdekes módon megakadt a folyamat. Tehát most nagy csend van, pedig több önkormányzat is arra készült, hogy ők is az Európai Uniót elítélő hatarazatot fogadnak el. Csak akkor szeretném tudjuk majd megkérdezni, hogy elmegyek tudok hogy nézzük darabra a jelentést, mind a 12 fejezetét, amelyek pont arról szólnak, hogy például az önkormányzati jogosítványok, a helyi emberek, a helyi döntéshozata jogosítványai, hogyan szüntek meg az elmúlt időszakban az Európai Uniós források, miért nem jutnak el a településekre például hova szállja őket az Európai Unió. Tehát egy csomó olyan kérdés is van a jelentés kapcsán, amelyeket egy önkormányzati vezetőnek, hogyha elgondolkodik, akkor a saját települési választói érdekében. Hát bizony másképp kellene látnia, mint azt az orváni hatalomnak. Ha húznánk egy iránybe, tört innen a nagy valószínűséggel októberi, jövő októberi önkormányzati választásokig, akkor te tudod azt, hogy az elkövetkezendő év hogy alakul annak érdekében, de a kérdés rossz is, inkább azt akartam kérdezni, hogy minek függvényében alakul majd az ottani eredmény szerinted. Még miközben természetesen ilyen kérdés nincs, hiszen a hány hely, annyi önkormányzati választás és annyi eredmény. Te látod-e azt, hogy minek a függvényében alakul különös tekintettel arra, ami most szombat helyen volt? Próbálom megérteni, hogy mi minek következtében van, ugye szombathelyen egy meglehetősen kiegyensúlyozott képviselő testületi helyzet van, ahol most nem ártott volna a Fidesznek, hogyha a ceglédi Csaba féle helyet elnyerheti, de nem nyerte el. Hát olyan nem el, hogy jobban győztünk, mint ezelőtt négy éve négy éve ugyanabban az önkormányzati úgyhogy közben hát a ceglédi Csabival kapcsolatban egy elképesztő kommunikációs hadjárat is van, és nem csak a bírósági. De te látod azt, hogy a, mi minek következtével alakul a úgy, ahogy ez. alakul? A helyi, helyi viszonyok mindig másak. Én zégekben bebetonoztok magunkat, és nekem is három volt Szegeden, tehát én tudom, hogy miben más a helyi politika, mint az országos. A migrációs kampányt azért próbálja ráhúzni a helyi viszonyokra is. A Fidesz mert jól érzékeli, hogy nagyon sok településen a fideszes kis kiskirályokkal kapcsolatban elégedetlenség van. Az emberek jobban szeretnék, hogyha kiegyensúlyozott a politikai, normális politikai viszonyok között élhetnének. Szerintem májusig gőzerővel kapjuk majd a sorosozást, a hazárolózást, a betelepítést és a migrásozást. Máshol sem Ez az uniós választásokra Már Így van, május 26-án és ott a Fidesz megpróbál, megpróbálja fenntartani azt, azt az érzetet, hogy továbbra is elsökrő eleje van Magyarországon, ugyanis a Fidesz addig tud kormányozni. Másodpercet a... várj egy pillanatra, azt árulod el nekem, hogy, nem is őrmester, te meg egy egyszerű honvéd, azt áruld el nekem, hogy annak idején, amikor te úgy döntöttél, hogy itt indulsz, és nem a parlamentben, hogy elmész külföldre, ahol hazádat képviseled, de nem maradsz itthon, annak mi volt az oka? Ennek az volt az oka, hogy harmadik ciklusomban voltam parlamenti képviselő, Igen. és egy ellenzéki titlus lenyomtam úgy, hogy az országgyűlés ellenzéki alá elnöke uh -huh. voltam. Napi szintű konfliktusok és politikai csaták a Fideszsel, uh -huh. talán emlékszem, hogy nem voltam egy csendben az elnöki pulkitosan ülő levezető elnök, és azt éreztem, hogy ahhoz, hogy én 38 évesen ne égjek ki teljesen, és legyen még talán valami benne a politikai pályámba, ahhoz nekem el kell menjek tanulni nemzetközi európai viszonyokban. Ennyi volt az oka. Segíts a hallgatóknak, annyiban, amennyiben őszinte is lehetsz, és el is mondod, hogy ilyenkor az ember hogy éri el a saját pártjánál azt, hogy ezt a kérését teljesítsék, és olyan helyen legyen, ahol az ő vágya nagy valószínűséggel beteljesül. Nehezen. <gül> Ez még mindig nagy párt sok ambícióval, és nem tehetségtelen politikai garitúrával. Tehát ahhoz, hogy az ember érdemjességgel szerepelhessen mondjuk egy európai parlamenti listán. Elnézést elfelejtettem te akkor, hanyadik voltam? Én voltam a második a listán, uh -huh. vezette a listát. És a második voltam, hát őszintén bevallom, hogy akkor annyira biztos számítottam, hogy nagyjából azt számolta mindenki, hogy négy-öt parlamenti képviselői helyünk lesz. Hát másképp alakult négy évvel az, az európai parlamenti választás. Most az európai parlamenti választási kampány vezetőjeként, most, hát most az, az a célom, hogy növeljük ezt a két fős kis különítményt. Ez ugye öt évenként, öt évenként van, jól emlékszem? Öt évenként van. Mekkora volt a, a részvétel akkor? Öt évvel ezelőtt, illetve hát nem öt évvel egyelőre, csak négy és fél évvel ezelőtt. Hú, most fogtam menni. Törülbelül, törülbelül. Általában az elti választásokon 30% szokott ami, nem, ami nagyjából megegyezik az időközi önkormányzati választások, választások százalékával néha még az ennél nagyobb is. Teljesen jogos a párhuzamod. Tehát ugye úgy van, hogy az, az általában az országgyűlési választásokon vesznek részt nagyobb arányban. Most a tavaszi választáson kiugróan magas volt a részvételérány. Az önkormányzati választásokon soha, hát azt nem mondom, soha, de nagyon ritkán hogy elérni az 50%-ot meghaladó. Mivel lehet mozgósítani majdan szerinted az embereket, hogy májusban menjenek el. A Fidesz megteszi ezt a szívességet, ami nagyon érdekes, hiszen az előző európai parlamenti választásokon általában a Fidesznek és a jobboldalnak, mint az egyik legszervezettebb politikai erőnek, nem volt érdekel a magas részvétel, hogy a kampányt nagyon csendesen gyakították. És meg ezt a szívességet? Hát Orbán Vittor maga jelentette be tusványosom, hogy ez az európai parlamenti választás történelmű lesz. El kell menni, és a Fidesz minden egyes, tehát mind a 21 parlamenti képviselői helyre ráhajt, és minél többet szeretne szerezni, úgy tudjuk, hogy a Fidesz kampánygépezete arra készül, hogy ugyanúgy kell mozgósítson, mint ahogy azt tette a parlamenti választásokon. Ez nekünk azért érdekes, mert akkor egy általános mozgósítás meg fog történni. Most már csak az a kérdés, hogy az Orbán ellenes választói közönség, ami egyébként tegyük hozzá nagyobb, mint az Orbán párti választói közönség, őket el tudjuk-e szavazni, és hát például én meg tudom őket arról győzni, hogy a szociós távistára kell szavazni. Most például a németországi helyköziválasztás szerinted ez valamilyen üzenettel bír el és ha igen, az hogyan fog eljutni a hazai lakossághoz? Még nem csapódott le, hiszen igazából itthon senki nem tud örülni az eredményeknek. Orbánék nem fog örülni az eredményeknek, hiszen Orbán Viktor egyetlen komolyan vehető nemzetközi barátja szövetségese, a CSU, a Bajor-Kereszténydemokrata jó, az, amelyik, amelyik hát nem vereségetem le, hiszen mennyett a választást, de történelmi mély pontra jutott és nem tud tovább egyedül kormányozni. És nekünk is, szocialistáknak bizony el azon gondolkodni, hogy hogyan fordulhatott elő, hogy a német szociáldemokraták 10% alá csökkentek Bajorországban, ami egy többenetes eredmény. Ami figyelemnek kell, érdemel, figyelemre kell, az a zöldek elősödéssel. Igen, közel 10 Magyarországon is, és Luxemburgban, és ugye a Luxemburgban is volt eh, választás. Tehát ez nagyon feltűnő jelenség Európa nyugati eh, részén, de hát ez Orbán Viktor politikájának eh, semmiben sem jelent egyfajta támogatást, és eh, jó hírt, hiszen az európai zöldekről sok minden elmondható, de biztos, hogy nem az illiberális. Ennyiben igazán van, állam, de, de vajon ez a választás, ez nem az a... Tehát, hogy ez az önkormányzati választások, tehát az időközi önkormányzati választásokra az vagy az országgyűlési választásokra fog inkább emlékeztetni. Tehát, hogy ha az ember valamire valami akarja hasonlítani, miközben semmi az nem kéne hasonlítani, mert önmagában kéne, hogy létezzen, De mindig nabra is jutnak eszembe, és szerintem neki ebben tökéletesen igaza volt, hogy Magyarország azon kevés ország közé tartozik, amely számára az Unió az külpolitika szemben a többi országgal, de mindenféleképpen a magországokkal, ahol az unió élete olyan, mint a belpolitika része, akkor is, hogyha éppen nem a konkrét tagállami országról van szó. Nálunk ez nem így van. És ezzel a rövid idő alatt nem is fog megváltozni. De változik. Pontosan azért, mert a mostani kampányban össze fognak bonyolódni az érvek és a kampány szlogenek. A Orbáni logika szerint a migrációtól kell megvédeni, és az Európai Uniótól Magyarországot. Mi meg egészen biztos, hogy a magyar problémákról, az egészségügyi állapotáról, az fogunk beszélni. És arról, hogy ezen az unió hogyan tudna változtatni a pénzei révén, hiszen ekkert, erről beszéltek, akkor ez nagyjából olyan lenne, mint hogyha ti is az országgyűlési választások utóhatását akarnátok itt létrehozni. Nem az utóhatást akarjuk visszahozni, de akkor, amikor fölteszem a kérdést, hogy vagy az Európai Unió között tud választani a magyar választó, akkor ezt meg kell érveljem. És uh, nyilvánvaló, hogy én Európa mellett fogok érvelni. És onnantól kezdve viszont elkerülhetetlen, hogy a belpolitikai problémákról, a kormányzat silányságáról, a korrupció, az állami maffia rendszer képüléséről beszéljünk. De ami nagyon fontos célom, hogy mondjuk az európai szociális kérdésekről, tudjunk beszélni, hogy az európai forrásokat vajon mennyiben kellene másképp, vagy milyen módon kellene másképp felhasználni Magyarországon, oktatásra tudományos életre, szociális uh, intézményrendszerre fordítani. Ezek mind fontos európai kérdések, csak itthon nálunk, nincsen rajta a figyelem. Menjünk vissza helyre, azt lehet tudni, hogy az ottani sikernek mi volt a titka? Igen, a szinte napi kapcsolatban vagyok, Nemény aki az Foszista ottani vezetője, és egy ragyogó fiatal elképesztő munkát fordította a választókörzetre, és a, azon túl, hogy egyébként egy nagyon jó programja van annak a civil közösségnek, annak a szövetségnek, amelynek kész a Foszista tehát nem lesz ki lógó alatt indultak, hanem az összes helyi ellenzéki politikai erő közösen, alkotott és közösen támogat egy szombathelyi talán hajrá szombathely, vagy előre szombat, nem tudom pontosan milyen erre a, a szövetségnek é, tehát a programjuk is jó de lakásról lakásra mozgósítottak és győzték meg a lakosokat, hogy ne szavazni, egy relakszott magas részét volt számolt egyébként tegnap most hallottam este és, és meg kell tudni mutatni hogy, hogy nem engedik át a Fidesznek a helyi lakosok. Tehát a mozgósítás volt a kérdés, és ez lesz májusban is a kérdés. De tudod, onnan indulták ki, ott elveszítettük a fonalat, hogy Több lesz májusban a LP választás. Igen. És az LP választás az azért lesz érdekes, mert hogyha az ellenzék fel tud mutatni egy legalábbis sárga lapot, ha nem is piros lapot még a Fidesznek, tehát el tudja vinni, mozgósítani tudja a szavazóit, és jóval jobban szerepel, mint mondjuk öt évre az az választásokon, annak komoly kihatása lehet, pszichés kihatása az önkormányzati választásokra, mert néhány hónap múlva önkormányzati választásra, Május 26-i LP kitör a nyár, és rögtön belefutunk egy önkormányzati választásba. Én azt merem jósolni, hogy egy relatív sikeres ellenzéki szeretés esetén sorral fogja elbukni az önkormányzati választásokon a városokat, nagyvárosokat és a Budapesti Köröveteket Hát ez könnyen lehetséges, de még azért a Májusi relatív győzelemnél se tartunk. A győzelemmel nem beszéltem el a is, akkor, nem, ak ak akkor relatíve jó, igen, relatív győzelem, olyan nem is tán, ugye a relatív győzelem az a jobb, jobb eredmény, de ez neki tényleg, tényleg nincs sok értelme, tehát még ott se tartunk. Nem tartunk, ott nagyon messze vagyunk. Most tegnap volt egy rendezvényem képzel, este, vasárnap este hatkor egy ilyen rendhagyó találkozó itt a argentini jelentés kapcsán, és közösen Tanyi és Níder Péter EP-s kollégákkal egy kocsmában ment a... a ez hat a, a órától Kazincs. volt, ez a négy száz bár a 52 ben És tehát egy rendhagyó jelegű volt, nem a szokásos, hogy kiülnek a színpadra a politikusok és hosszan beszélnek, Mindanny mindannyian mondtunk, négy percnyi uh, politikai szösszenetet az elején, és utána beültünk az asztalokhoz, és este fél tízig asztaltásáról, asztaltásáról beszélgettünk. És csak azt akarom mondani neked, hogy azért többenet volt számra megjelent négy kamera, és megjelent nem tudom legalább három-négy újságíró, és olyan a teljes teszes jobboldali média, echo-tól a TV2. királytól a Pesti srácokig, és nem láttam senkit a, a kormány, a kormányjal szemben álló, vagy a kormány médiától. Tehát annyira egy oldalú a tájékoztatás, hogy ilyen körülmények között valóban csak relatív jól szereplés, lehet lehet májusban beszélni. Ami azt jelenti, hogy nem volt ott az ATV, vagy nem volt ott a népszava, vagy ott volt, de te nem, nem vetted észre? Nem volt ott. Nem volt ott. És ezért érdekes a történet, hogyha a, megmozdítja még a TV2 kameráját is egy esemény. Nyilván az a célzattal, hogy kifigurázzák. De közben pedig nem tudom a saját táborunknak megmutatni, hogy mit csinálunk, mit mondunk, hogyan dolgozunk, akkor úgy nehéz lesz. Hát ezek van a kérdésében, valamit kell alakítani. Nem no, biztos át... vagy, hogy ezek a médiumok nem voltak ott? Igen, igen, igen, biztos vagyok. Hát tudjuk, hogy kik voltak ott. Tudjuk, hogy kik voltak ott. Az MTI tudósított, tehát nyilván arra van esély, hogy, hogy az mt ből valaki átfessz, szóval, de hát az mt nek pedig este 10 órakor hogy fél ki a híre, te is tudod, média szakemberként, hogy ezt vasárnap ez fél tízes MT hír. Azt már nem Ugye bará, helyett, ezt most bará. összefüggésbe lehet hozni, ugye azzal, mert ugye hétről hétre közé teszel közleményeket, ugye a legutóbbi, tudtommal az volt, hogy önnek mennyit ér meg a közmédia. Igen, ezt minden vasárnap ez a reglámhelyebb, minden vasárnap megjelenik, most már négy éve. Attila is vasárnaponként írta a leveleit, emlékezetem szerint. Igen, pártelnökként nyilván... Akkor van a legtöbb idő, bár nem biztos, hogy ezek vasárnap születnek. A, a szombaton az enyém nyilvánvalóan szombaton az aktuális legérdekesebb dolgok kapcsán. A, a négyévelzőti tusványosi liberális állami építkezés bejelentés óta folyik, és egyfajta nyílt levél, hogy felhívjam a közölmény figyelmét arra, hogy a szemünk előtt hogyan alakul át a saját országunk. Ternapépp azt a kérdést tettem feligen, hogy 92 milliárd forintot megére az adófizetőknek, neked, nekem, szomszédainknak az, hogy ezt a közmédiát fenntartjuk, 92 milliárd, egy ebben elképesztő összeg, és úgy, hogy jövőre 12 milliárddal nő az idei költségvetéshez képes 12 milliárddal nő a közmédia támogatása, állami támogatása, ami köszönő viszonyban sincs egyébként a feladatainak betöltésével. És mi volt a saját válaszod, azon kívül, hogy nagy valószínűséggel azt mondtad, hogy nem? Ilyen körülmények között ezt a közműdjét ebből a pénzből fenntartani nem lehet. Kiszámoltuk, hogy 32 ezer évnyi fizetése. Úgy én ezt értem, le, ezeket meg lehet tenni. A hétvégén itt most fel nem fedett személyekkel folyt vita a közszolgálatról. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen fölöslegesen. Um, és azon gondolkodtam ennek örvén olyan nagyon hosszan nem el, hogy vajon, ha egyszer az ellenzék kerülne hatalomra, vagy megmaradna így, mert ugye némileg, és ezzel óvatal bánok én ezekkel a szavakkal, tehát én ezeket a hazugság, meg elopta ezeket, én nem szoktam így dobálni így az éterbe, Szemben másokkal, hogy valójában néha az embernek az az érzése, hogy egy-egy hullámhoztak -egy, e, e, e, e, az elkelte az NMHH-nál, e, azzal is összefüggésben lehet, hogy később a finanszírozás révén hogyan lehet a politikai erőt növelni, mondván, hogy maga a hallgatottság, a nézettség, az olvasottság már nem feltétlen olyan fontosságú, mint amilyen mértében egy gazdasági bástyába tud kinőni abból adódóan, hogy abban a pillanatban, hogy ez működik, abban a pillanatban annak a gazdasági finanszírozása indokoltával és a gazdasági finanszírozásával párhuzamosan valami olyasmi történik, aminek a médiához sok köze nincs. Egyik szavamat a másikban ölt sem ezért most egy gondolatjel volt, hogy vajon ebben a teljesen torzult formájában, ahhoz képest, ahogy az ember korábban nézett a közszolgálatra, vajon van-e szükségre, helyre lehet-e állítani a közszolgálatnak azt az etoszát, ami most nagyjából, hát mert már az emlékeinkben se szerepel az, hogy valaha is volt a közszolgálatnak etosza. Te a közszolgálatiságban nőttél. Én abban nőttem. Fel. Szerinted a, mondjuk csak néhány évvel ezelőtt a mi kormányzásunk idején azért az, az sem nevezhetjük tökéletes időszaknak nyilvánvaló, de egészen más állapotok uralkodtak. Hogyha mondjuk a miniszterelnök bement volna minden péntek reggel a rádióba, utána nem szervezett volna Ugyanaz a után, jó egy elemzőkből, vagy éppen ellenzék képviselőkből áll. Lehetséges, de most én azt kérdezem tőled, lehet, hogy... maradva a közmédiánál, és látva azt, ahogy működik, hogy ezt nem lehet olyan mértékben átalakítani, hogy lehet ezt olyan mértékben átalakítani, hogy az a dőlése, ami van, az megszűnjön. Mert néha az az érzésem, hogy, hogy nincs. Hogy ezt le kell rombolni, és egy másikat kell építeni helyette, ilyenkor viszont a politikai elszokott azon gondolkodni, hogy egyáltalán szükség van-e egyáltalán rá. Szükség van rá, meggyőződésem. Mondok néhány példát. A, a magyar táviratai iroda a, szerintem a tájékoztatás legfontosabb, bázisabb. De a magyar táviratai iroda nem szűrhet. Mondjuk például nem utasíthatja vissza egy közleményemet, vagy egy sajtótájékoztatóm, megírását, csak azért, mert szerepel benne a Tiborcz név. Mondjuk a magyar táviratiroda nem dobhat vissza egy közleményemet azért, mert mondjuk én a magyar kormányt azért bírálom, mert 92 milliárdot fizet, ad ki a költségvetésből a -média szentartására. A magyar táviratiroda nem járhat úgy a hírekkel, hogy egy ellenzéki sajtótájékoztató szóval most nem a te napról beszélek, hanem ez rendszeresen minden héten előfordul, hogy megjelenik egy kormányzati bejelentés, arra kiáll a szoci képviselő válaszolni, és mondjuk 11 órakor délelőtt már kim van a kormány bejelentése, de a szoci képviselő tégi... tégi... nem látom, e akikkel ezt meg lehet oldani. Én meglátom. Szerintem semmivel sem rosszabb a magyar média. Nem a végzettségről el. van szó, ugye az ételszagot is nagyon nehéz kiszellőztetni egy teremből, de azokat az izéket, most szándékosan mondom, hogy izéket, mert most olyan monda a szót kiné, de beraknám, amit nem tudok, ami ma... Én. A médiában lévőket jellemzi, hogy azt hogyan lehetne kiszállőztetni belőlük, arról elképzelésem sincs, és természetesen nem véletlen magamat se sorom azok körébe, akiket most hírta azt mondanám, hogy de a fialában feltétlenül, hogy a bennem lévő ételszagot ki lehet-e nem tudom, és ételszaggal rendelkezőket kell meg, ez szinte megvalósíthatatlan. Hát így meg azt gondolom, hogy fialák születhetnek még. És te is az a típus vagy, aki pontosan ugyanúgy tud elbeszélgetni egy kormánypárti politikussal, mint velem, pontosan ugye a lényeg, a kérdéseket föl tudott tenni, és nem valószínű, hogy a hallgató vagy a néző a pártávásodat vagy a szavazati magatartásodat ebből ki tudja venni. Nem hiszem el, hogy ne legyen még száz ilyen újságíró a következő évtizedben Magyarországon, akikre lehet is építeni. Hát nem lenne könnyű meccs. Belejött be, elapot, hogy vajon, vajon ugye itt, itt van a Fidesz, hogy ö, most össze fogják-e vonni a Hír TV-t, vagy az t az a jövő zenéje, de ugye az, hogy számunkra nem elegendő, vagy nem elegendő az, hogy ott van a közszolgálat, de kiegészítik ö, olyan médiumokkal, amelyek erre csak ráerősítenek, miközben a hang nem. Nem is feltétlenül más a kereskedelemben, mint a közszolgálatban, bár egy kicsit élesebb azért, mint a közszolgálatban, ennyi különbség van, a szinte elképesztő. Ami tény, hogy azért nagyon sok mindenben átalakult a média fogyasztási szokás, és hát egészen biztos, hogy nem kellene ennyi televíziós csatornát és ennyi műhelytben tartani közszolgálatiság címen. A kormányzat viszont úgy döntött, hogy a te volna neki semmi nem drága, és az agymosást, hogyha el kell végezni, akkor ahogy csak a kereskedelmi, televíziók és rádiók, amelyeket a saját politikarháig lenyúltak, hanem bizonyos közszületi médiát is fel kell használni. Ez ma nem tájékoztatás, ami ez ma nem egy sokszínű médiapiac, ez valami egészen. Na, erről írtam tegnap a szokásos kis nyílt levelet, amit azzal kezdtem, és ez be is jött, hogy nyilvánvalóan aki ezt olvassa, az nem az MTI által kiadott sajtóvisszafoglalóban fogja megtalálni, mert hogy ilyenkor, abban a pillanatban lehet írtalak, és semmitom, hogy dolgok. Ugye az öndicsérelt büdös már pedig némileg ezt a lehetőséget teremtened meg a számodra, mert Anék hogy kívül akarnék helyezkedni, de ezt már múltkor is többé-kevésbé megtettem. Azt a hatást, amit a parlamentben mondott beszédet kiváltott, ha azt kérdezték volna tőlem annak ismeretében, mert ugye azért ezt nem mondanám akkor, hogyha nem néztem volna ráadásul némi technikai jogból, mert nem működött minden jól, Töb -töb többször is megnéztem részletekben, aztán megnéztem egybe is. Én nem gondoltam volna, azt megmondom neked őszintén, hogy ez ilyen hatást fog kiváltani, engem tökéletesen Engem is, de ez azt mutatja, hogy... De mit tudott képesztően. az a beszéd, hogyha egyébként az ember saját magáról kicsit objektíven tud beszélni, mert hogy nagyon objektíven, nagy valószínűséggel nem tud? Azért érdekes a dolog, mert csak a, amit én ismerek, Facebook profilokat, az MSP ét a sajátomat, meg egy harmadikat, ott az elérése 1.400.000 feletti volt. Olyan emberek mondták nekem adott esetben tévé hogy hát ez milyen faszal legény volt, akikről én ki nem néztem volna azt, azt, hogy téged megnéznek, azt nem gondoltam volna, hogy ne néznének meg, de hogy ilyen, ilyen hatást vált ki belőlük, és hát nyilvánvaló, hogy ilyen szituációban az ember nem kérdez vissza, mert az provokációnak tűnne föl, mert egyébként azt kérdezné a másik, hogy miért ez most miért kérdezed, de most lehetőséget teremtek számodra abban, hogy, hogy, hogy nem szeretnék találhatni. I igen, azt hiszem, hogy igen. A dolognak a titka abban rejlik, hogy én a pillanat erejében hiszek, és abban, hogy, ön, hogy nem egyelőre előre megír beszéd az, ami el tudja találni. Azt a hangulatot, amit például a néző, a választó, a politikai vitát figyelő ember érez. Jó, csak ne felejtel, hogy én... most egy olyan közegben volt, ahol nem volt rá azt hiszen jóformán alig volt ott valaki a Fideszből, az ellenzéki médiának ebből a szerep, szempontból a szerepe elenyésző, hiszen ezt egyébként alapvetően interneten lehetett megnézni, hogyha az ember egyébként nem nézte a helyzetet. Nem volt élő közvetítés a televízióan. Igen, lakta. hát akkor igen, ugye, ugye ezek mind ellene szólnak, és mégis. Hát meg ráadásul egy 15 perces videóról van igen. szó, ami hosszú. Szóval hosszú mégis, megnézze. mégis, mégis, mégis. Miért? Azzal válaszolok, amit tegnap éltem át. A szombathelyi barátainknak a győzelmét, az én Facebook profilomon 10 perc alatt, 10 perc alatt több mint ezzel lájkolták, és osztották meg 400 alatt. 10 perc alatt. ez te is tudod, hogy ez valami vasárnap este kilenckor, ez egy, ez egy elképesztő megmozdulás, egy demonstráció. Ki van éhezve a választópolgárok, nem Orbán, a nem Orbán követő választópolgárok ki vannak éhezve az igaz beszédre, és ki vannak éhezve a politikai sikerekre. Ez lesz egyébként a veszte az Orbán rendszernek, hogy egyszer csak mindenki, aki otthon eddig a fotelben bűve dünnyögött és morgott, meg fog mozdulni. És a magyar az úgy nem egy százezressével minden hétvégén tüntetni akaró fajta, de hogy egyébként odafigyel arról, hogy mi történik, és megnézi, hogy az ellenzéki politikusok mit csinálnak, mit mondanak, ez ebből a a két ugye, az, ugye itt különböző dolgok folynak össze, amelyek teljesen összefüggéstelenek. Legfeljebb mm -hmm. annyit köti össze őket, hogy a hazai belpolitikával vannak összefüggésben. Mert hogyha mindezt összekötöm azzal, és ezt most elnézést a kifejezésért, ezt én mondom, és lehet, hogy tévedek, ami most éppen a főpolgármester jelölt kiválasztásával kapcsolatosan nem kormány oldalon, hát az, ami tökölés abban van, mert hogyha önmagában tökölés lenne, akkor. Az azt lehetne mondani, hogy oké, okay, rendben van át a töködés, az, az ilyen szokott lenni, de az valami olyan színvonaltalan, az valami olyan koncepciótlan, az valami olyan eseti. Megér... Hogy vitatkozzak vele, de most mi, mi nem, nem, nem tudom, mire mondod. Egy év múlva lesz a választás, nem három hónap múlva. Az ellenzék azt mondta, mert a szociós és a párbeszédnek ez a határozott álláspontja, hogy legyen egy előválasztás a fővárosban. Ennek elindul a szervezése. Egyetlen egy dolog történt, ami most így egy kicsit belerondított a képvetbe, hogy, hogy van egy-két önjelölt, akik nem hajlandóak részen egy előválasztásban. Ennyi. De hát ez, ez Jó, de Az előválasztás a teljes választat. spektrumára vonatkozik az ellenzéknek, hanem azokra, akik ebben megegyeznek. Márpedig akik az el... ebben hajlandóak résztve. Igen, de... részben, én ezt mert. értem, de az, hogy egyébként ez az előválasztás kiállít valakit, aki az ellenzéki oldalnak a harmadát, vagy ki tudja, mekkora területét fedi le, azért azt én egy hihetetlen eredménynek nem tudom elkönyvelni, hozzá hozzátéve, hogy az abban lévő változás szintén napi, mert az egyik nap azt mondja a Karácsony hogy nem indul, másnap pedig azt mondja, hogy igen, és az vette rá, hogy, és én egy igazán Karácsony Gergely közeli személynek vagyok mondható, de azért annyira nem vagyok közeli, hogy ne érezzem azt, hogy ezt egy kívülálló nem tudja mihez kötni, hogy egyik nap azt mondja, hogy nem, aztán pedig azt mondja, hogy igen. Gergő azt mondta, hogy ha van előválasztás, akkor az elindul. Én ezt értem, de azt megelőzően azt mondta, hogy nincs értelme elindulni. Azt mondta, hogy ha nincs előválasztás, akkor nem akar elindulni. Az nem volt szó előválasztásról, ott arról volt szó, hogy mennyire lehet beigni ebben a, ebben a szerepkörben. Ja, hát a Gergő szeretné, ha még a nyilvánosság előtt is hangosan elmérkedni morfondírozni, ez hozzátartozik a Gergő jelenségéhez. Én szentikívül szeretem és roppantó tisztelem. Én kérdelem, e Jó, nem akarok ebben elveszni, mert azért amikor valaki azt mondja, hogy Burány Sándort hogy adta kölcsön a szocialista párt annak érdekében, hogy meglegyen a párbeszéd frakciója, az egy olyan világ, amelyet én értek, de érzelmileg már nem tudom úgy átfogni, mint hogy régebben át tudtam fogni dolgokat. Lehet, hogy az én kopottságomnak az eredménye, de számomra a parlamenti részvétel nem feltétlen matematikai kérdés. Ennél egyszerűbb a történet, hiszen mi eldöntöttük, hogy szövetséget alkotunk. Két párt egyesülni nem akart, nem volt róla szó, de a két frakció tulajdonképpen napi szinten közösen dolgozik. Mint hogy a KDNP és a Fidesz is két frakcióból áll mégis. Ezzel óvattal, mert ez az, az emberek egy csak a Fidesz, ismerik a KDNP-ről, azt gondolják, hogy ez egy fiók szervezett, vagy nem tudom, mit gondolnak, most nem szeretnék az emberek érni. Ez nem önállam, elindul egy ember a KDNP sem Jó, éppen. de Ebből a szempontból a párbeszédet nem tudom hova sorolni, arról nem beszél, hogy nem lett volna a frakció, nem adjátok kölcsön az egyik tagotokat. És úgy hívjuk továbbra is, hogy ez egy MSP szövetség, Frakciószövetség, de ahhoz, hogy ők jogilag a, a parlament hátszabályát betartva az dolgozni, ahhoz kellett az ötödik ember. De hát trakciószövetségben egy folyoson mozgunk együtt él és együtt Működik a két párt, és ezt nem így lesz a... Párt, a Jó, ezt csak arra fölmondom, mondom, hogy a te valós. tevékenységedben is nagyon nehéz lesz majd neked, miközben lehet, hogy nem is célod, szétválasztani. Az, hogy mikor beszélsz az Unióról, mikor beszélsz szombathelyi helyhatósággal, és mikor beszélsz az országról, miközben elvileg ezek szétválaszthatók. Sőt, hát vannak olyan pillanatok, amikor az ember szét is szeretné választani, mert egyébként egy hihetetlen szókép zavar melletti valódi zavar is létrejön. Ebben a teljes van, ezért nekem végig az országról kell beszélnem. És Magyarországnak az a szerencséje megadatik, hogy az Európai Unió részei vagyunk, és az is, azok is akarunk maradni. Láttad egyébként, mit történik holnap egyszerre Budapestet és Luxemburgban? Nem erről nem maradtam, de most már. Gyönyör, gyönyörű gyönyörű a történet. Holnap, holnap fogja tárgyalni a Magyarországgyűlés, ma és holnap a részletes vitáját az ellenszer jelentésnek. Most az a részletesítés, majd utána a következő napokban, hetekbe szavazás, és ezzel párhuzamosan most az Európai Unió történetében először napirendre kerül az állandó ügyek tanácsában, ezek az európai kérdéseket szóval. a tanácsban. Luxemburgban most kerül napirendre az Európai Parlamenti jelentés. Ez a szabály, hogy az Európai Parlament meghozta ezt a két döntést, de ezek után, hogy mi történik, milyen eljárásban próbálják rávenni az illető kormányt, a jogsértések helyreállítására, az a tanácsban történik. És holnap Sziátó Péter, gondolom, hogy ő képviseli majd a magyar kormányzatot, Luxemburgban utazhat, hogy a többi kormány előtt elkezdjen a kérdésekre válaszolni. Ez egy érdekes hét lett, soha nem fordult még ilyen erő az unió törztenetikben. Mondanám, hogy jövő hétfő, de jövő hétfőn nem vagyok, úgyhogy abban az esetben, hogyha ez kivált mind a kettőnkből olyan reakciót, hogy érdemes, akkor akár a héten visszatérhetünk rá. Örömmel vagyok, állok rendelkezésre. Sajnos a én vagyok, mert jövő héten abban a kínai, hivatalos utam, úgyhogy onnan onna meg kicsit banyanús lenni, de majd küldök fotot. <gül> Jó, ez jól, ez jól mutat a rádióban. <gül> Oké, rendben, akkor a héten még konzultálunk. Köszönöm szépen! Szépen napot! mindenkinek. szépen! Újhely Istvánt hallották, a Magyar párt Európa Uniós képviselőjét. Nekem 10 óra 10 perckor van találkozom, és nem bajok róla megbizonyosod, hogy én a kettő között bárhova is el akarok menni, ha akarnak élni azzal, hogy van itt egy ebben, akivel lehet beszélgetni, de lehet, hogy csak önök akarnak beszélni. Én nem állok ellent, ez alapvetően önököm múlik. 061 48 és 06 36 Egyáltalán nem azt mondtam, hogy kapcsolódjanak az előző beszélgetéshez, hanem azt mondtam, hogy kapcsolódjanak bele az akármibe. hulla valamint egy Köszöntel fogok köszönni Öktől. 0614 89 0999 és 0367716 egy először. A holnapi műsor nagyjából 8 tart, nem sokkal tőlem, mert 9-rel kell mennem egy konferenciára, amely összefüggésben van már azzal az együttműködéssel, amely Budapest lenne kapcsolatos. Szerdán, csütörtökön, pénteken, igen, hétfőn, kedden, szerdán a jövő héten nem, október 29-én pedig nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium-ho Bakás Filipov, én és önök, Bakás Filipov, önök és én. 0614890999 és 063677161 másodszor. Figyelek. Jó reggelt, Horváth Péter. Hát legalább két olyan ö, állandó hallgatót van, aki tanúsíthatná, hogy én kb. 7-8 évvel ezelőtt megmondtam, hogy két ember jelentett veszét a Fidettel ö, szemben. Az egyik a Botka lát, a másik Újhely István, de nálad is elmondtam a rádióban. Csak hát a Botka kilépett a, a színről az, az új hely, meg Európa felé tart, úgyhogy a fidettem se semmilyen veszély nem fenyegetik. De tényleg ez a két ember van, aki karizmatikus egyéniség lehetne, és az, az új hely az is egyébként ez a vélemény. Nem tudom te, hogy neked mi a véleményed erről. Én most nem szeretnék jellemezni, Én beszélgetek emberekkel aztán, hogy ki minek látja őket, az már az önök dolga. 06148909999 és egy másodszor. Nu hat egy,99, nulla 99, valami nulla senki többet. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. hogyha nem ez volt az utolsó, kohol nap reggel találkozunk. Döröpont, fiala gmail.com. A műsor elkészítésében, mint korábban is, csorbalászló volt segítségemre. Most itt felsorolhatnám a stratégiai partnereket, de nem teszem. Utólag mondom, hogy a Műsor természetesen nem volt senkinek se való, de 18-20 semmiképpen se, még annál is semmiképpen se, mint ahogy a feladtelevőknek se nagyon. Döre. Jaj! Fialajanos kukat gmail.com. mindig azért csörgök, mit? hát, ha még valakit befolyik a Több üzenet jön, mint én. Elküldjük a, a hompulának, hát több jönni szájába. Hát jó, nem kényszer, viszont a Laci, te jössz. Ez itt a Civil Rádió.